Bueno, va ba, guenda jaokin degia gara, urretsun gaude eta ogi ekologikoak kit ditugu. Hasiera e, baten hasi ginen e, gure ogi konbentzionalarekin e, osagaiak hobetzenu e, Gendu ditugu e, aditibo-kimiko guztik eta beste pauso bat eman gendun aurreaka, ez? Orduan, hasi ginen, hogi e, ekologikoak egiten. Ze, gaur egun egia da, hogiaren ba, sektorean asko aipatzen dela, e, ogiaren kalitatea, e, edo zer jaten dela, baina kasuanetan bi hogiak ez da bantail ditu edo ze berre dintasun du? Ba. Ba, gure hogiak e, gu iten duguna lehenengo e, osagaiak landu, du, ba, bilatu ditugu osagai ekologikoak, e, gertukoak eta gero surekin ba naiz eta gure enpresa tamaina ez eh, erdikoa izan eh saiatu gea prozesu artesan alakiten. esku uh egiten -huh. die referentzi gehienak eta gaina landu ditugu eh, masa madre deitzen dana uh -huh. horrekin egiten dugu ogi gustik uh -huh. Eta e, gaur egun ikusten da, jendeak eskartzen duela, do, bilatzen duela alako, alako gian? Ha? Ba, nik uste da gain merkatua ba, zabalduin dela edo polar izatuetela, eh, badago jendea. Juten dela, behetiko supermerkatutara hogi e, merkea eroztea berdintzaiola hogi anolakoa den, eta badagola beste jende bat, ba bere osasuna zaintzen dula, edo, edo badaukala aukera beste hogi batzuk erozteko, es? Hogi zanoagoak, edo, edo saludableagoak. Mm. Gauza da Patrika zaintzea, gaina gorputzak zaindu du behar da, jaten duguna, ahimesteko aldea dago, prentzioen aldetik? E, gure aldetik guzaiatu geana e, da ekologikoaren buguma, edo e, ez, e, ez aprobetu datzea, eh, e, prezio aldetik. Mm. Gure kostuak e, markatzen ditugu eta horren arabera gure gure tekina, ez da mm. jauten eh merkatuan dagoen prezioa begiratzea, ta horren arabera gure prezio jartzea. Mm. Mm Hori -hmm. da. Eh, urretxoak saldete, ogia pentsatzen guruan ba horxe edo nola egiten muzute banaketa, izan hemen bioterran egoteko. Bueno, e, bi aldetan e, bi bieratara iten dugu banaketa. E, badaukagu banaketa bide bat Donostitik Iruneano eta gero saiatu e, gea bueno, supermerkatu ekologikotan eta tan aurkitzen dituzun ogiak dira edo artizau gertu, gertuko artizau batena edo enbasatua em, dagoena ez mm -hmm. alemaniatik edo hortik datorren ogia gu gerdian jarri ga gu egiten ditugu eguneko ogiak er, Donosti Irun er, bide hortan baino baita ditugu congelatuak mm -hmm. mm -hmm. orduan gure ogi ogi guztiak e, saldu daitezke congelatuan pre zidu kongeladoa ditzen dana, ba, den datan edo etxetan elabean bukatzeko. E Eguneroko hogi horri dago kionez, iruneraino eh, ba, garaibateko okinaren eh, sistema bai, etxetxeko banaketarekin. Bai, aurreat atzea jun geha. Eta orduan zaiatu geha, eh, kalitatezko produktu hauegoak iten. Mm -hmm. Webunerean o... badauzue edo Bai, gure webunea ba da. Mm -hmm. yeah. A mi esker, ara suri, ba bihotza eta gea, donostiko gea eta 30 urte dela maxigu, bio produktu edo producto ecológico en Alorreontán eta imprenta familiarra gea. Eh, bueno, e, osarren urteada jarraian, iten begula Bioterra stanban jarri eta eh Ba, produktu berri bat aurten aurkezten duguna da onura. Ez dakit, e, onur ikusti ditut hemen boti, ur botillak e, ur minera da edo e, Vai, kristal botiletan ez dakit, zer du berezik edo? Ur minerala naturala, eta berezik ba, estruktura da, eta anklada, estruktura da ianklada, ez? Gauza da e, molekulak txikiak egiten ditu e, zelulan hobeto sartzeko, ez? Eta honekin ba, hura hobeto asimilatzen da, eta emasten baiisu adibide homeopatiarekin egiten du potentziazu ez, edo e, nik ere eta karabelekotik gatoz ernarin da on etzalde agrokologikoa da eta bati bat baratzagintzara dedikatzen gea baina e, konpromiso sozial audi batekin e, gure etzaldiak 2 hektarea pasa ditu eta bertan e, burotasun arazo auken pertsonentzako errabilitazio gune bada, uh -huh. baina inberdinan lan munduratzeko eta gizarteratzeko elburu daukena. Uh -huh. Orduan, ba, gauza asko astutzen dira. Gero beste atal importantia gultzako da, e, barazkikintzan, konkretu egiten, ekatza egitza ekologikoan oroar, e, ikerketa sustatu nahi duela eta jakintza bultzatu. Orduan, ortarako, haikea ba, gure lehenengo lantxuak eta egiten eta aurkezten eta, eta gero proietu guztia euchi alizateko ba duko aktibitatea ekonomiko bisa baratsa ustiaketa bat ekologikoa noski eh gero ekodenda bat eh baratserako landare eta intxumo ekologikoa dituna lorazintzarako eta gero gure inguruko nekazari ekologiko eta lokalen produktuak ere merkaturatu izateko. eta gero bestetik ba bueno eh bizkaia divulgazio ibiltzen gara ordun gaurkoa de bioterran Bestetik bai, txaldian, e, ba, bestetik ere etxaldean, eh, ba eta askein ditu. Uh -huh. e, nekazari eta Mateaurre txalde txaldea ba, bisitatual izateko. Jende guztia irikilla gaude, o sea que uh -huh. bitzen da. Ja. Betarik uh -huh. egiten mozue beraz, uh -huh. ikusten dut hemen, eh, bueno, e, baratze produktuak e, mozkia baito zuela, baina landariak ere, eh, aipatuzut tokiko edo e, laborari lokalentzako pentsatzen uh -huh. dut landariak ere saltzen bituzuela. Eta egite, ba, baratze kooperatiba eta alako hainitzen badira gaur egon sortu direnak eskualdeka haiekin estuki e, lan egiten duzu edo? E, gure txale txikile da, gu mintegin, mintegilea badaukagu, baina produztitzen duguna gure baratzeako izaten da Gehiago da Blasenea e, mintegia ba, proiektuaren parte da Orduan bere landariak saltzen dira, ba, merkaturatzen dira, normalia gure txaldean etortzen perfil nagusia, eh jende amatheurra o esagoluko nada. Uh -huh. e, profesionalen bateo beste etortzen da, baina hori gehiago lasena mintegiak eh bideratzen ditu. Bai, izare, e, jende particularraren partetikan ere e, ikusi dazken azken urteetan badela, ez? Ba, bola da berri bat e, naikeri hori, ez interes hori, ez. ez ba, bai, eh Gipuzkoakoa ezagutzen dut, baina Gipuzkoan e, asko edatzen eden gauza bada eh udalak eta ekoguneak bultzatzen adian eh zeak E, aizialdiko baratzak baratza ludikoak edo dena elakoak eta e, irikitzen egian guztilek, e, atzeti daukaten transfondua da bizka bat e, nekartza ditza ekologikoan egiteana eta gero ja uzolanan, e, figura batzuk eta sortzen nahi di eta, hola baina oroa horrek e, bat e, suposatzen duta, gero horrez gain, e, baratza parken historiaz gain ikustu Orokorki korki, e, Gipuzkoako gizartean, da hini guztetak Euskal Herrikoan oroa, errezen lehiki da, ba, nekazitzeko aldeko apustu egiten egala jendea. E, azken puntu bat, ez da gitzuen gana jo nahi duenak, bisitak idatu baten egiteko, e, nora jo beharko luke? E, obena etxaldea tortzea, baina, bueno, hoi no, ez da errezen ezaten, orduan, e, normalian, e, gure gueporrila da karabeleko.rg, eta gero bertan azaltzen da, bai nola iritsi, bai telefonoak, eta dana alako. esker. Zuri.